Василь Юхимович Шевцов Рід Міфи та легенди України. Луна Забава або легенда про місяць. Ви коли-небудь чули про коридор дзеркал? А ще чи знаєте ви, чому місячне світло називають мертвим? Не чули, не знаєте? Тож слухайте жили були два брати статурні, дужі, спритні, по чоловічому, красиві, як і всі парубки ходили на вечорниці, залицялися до дівчат, а от одружуватись не поспішали. Все шукали собі таких дружин, щоб і красиві, і розумні, і хазяйновиті були і зрозуміло, щоб кохали своїх чоловіків безтямно. Чи зустріли б вони колись своїх суджених – невідомо. Якби не одна подія. Якось одного разу, коли поверталися брати додому, їм трапилася дивина. Було це на повному місяці, на вершечку літа. А ви, сподіваюся, добре знаєте, що такі ночі в Україні нагадують зачароване царство, ані шелесть. Все начебто живе, а стоїть, не би, закам'яніло. Навіть голосно говорити якось не те, що незручно, а швидше не до часу. А може щось інше зупиняє ваш голос? Інша справа гуртом співати. Йдуть собі брати, пісню доспівують, що на вечорниці не доспівали, і чують, що їм не би хтось підспіває, Замовкли, а голос чути І лине він десь від річки. Перезирнулися парубки та й пішли на той голос За вербами, що біля річки блищить на воді місячна стежка. А по тій стежці, уявляєте, ходить дівчина. І така ж гарна, що аж дух захопило у братів і співає так, немовби чарує, Дивляться парубки. Людина ходить по воді. І на русалку не схожа, бо у русалок, кажуть, нижня половина тіла риб'яча. А дівчина так приязно посміхається, такими очима дивиться, що миттєво парубки закохалися по саме нікуди. От старший і питає дівчину. Як тебе звати? Звідки ти така, що ми тебе не те, що ніколи не бачили, а навіть не чули про тебе? Кличуть мене, промовила дівчина, луна. Не тутешня я, я звідти, і показує на місяць. Ще більше здивувалися брати, як це з місяця, впала звідти чи що? Не впала, а прийшла по місячній стежці. А навіщо ти сюди прийшла? Питає менший. І що ти там робиш на місяці? Місяць – це моя домівка. Там мій світ, хоч народилася я на землі, і тато мій тут. А де ж твоє село і де твоя родина? Мій тато цар, над усіма земними світами. І живе він не у вашім краї, а далеко-далеко. То чому ти заблукала сюди? Багато на землі чоловіків, але таких гарних, як ви, немає. Я давно помітила вас і за першої ж нагоди спостерігаю за вами, бо причарували ви моє серце. А сьогодні мені так захотілося побачити вас хоч раз ближче, що не витримала і прийшла. Чому сьогодні? Тому що найкращий шлях на землю на повний місяць. І прийшла я не просто один раз на вас подивитись, а за тим, щоб бачити вас щомиті. Щоб ви кохали мене, а я вас. Щоб ваше життя стало життям в раю, кохання навіки вічні. Вона говорить, а хлопці зовсім розум втратили. За такою звабливою красою, не те, що на край світу, а будь-куди ти готові, хоч в рай, хоч в пекло, а дівчина манить їх. Ідіть, ідіть, не бійтесь. Місячна стежка міцна, тож вставайте на неї. І підемо все вище і вище. Йдуть брати до води. Зупинитися не можуть. Ось-ось стануть на місячну стежку. Може б і стали, та біля самої води несподівано прямо перед собою побачили свою бабусю, яку вони колись дуже любили, але яка померла уже кілька років тому. Торпнулася рукою бабуся одного брата, потім іншого. І не би облуда у братів з очей впала. Дивляться, а замість дівчини над водою туман, змією звивається. І все далі-далі по місячній стежці вгору підіймається. «Це ви, бабусю, ви ж померли?» – від несподіванки запитав старший. «Так, це я, ваша рідна бабуся. І хоч я померла на землі, але душа моя жива. Після смерті душі різних людей потрапляють у різні місця». Відповідно до свого земного надбання і своєї долі. Одним із таких місць є місяць або місце, бо туди найбільше людських душ потрапляє не на поверхні місяця, а в той місячний світ, де збираються подібні за призначенням душі. І доки душа не втілилася знову на Землі, вона має можливість хоча б інколи по місячній стежці приходити на Землю, щоб подивитись, як тут живуть ті, хто був найдорожчим для них, а в раді небезпеки для рідних ще й попередити їх про небезпеку. Ой, бабусю, тільки-но тут була така гарна дівчина, куди вона поділась? питає менший. Цю красуню кличуть зваба, бо зваблює вона чоловіків, які заради насолод кохання готові йти будь-куди і робити будь-що, аби лише кохатись. І в цьому бажанні для них Зникають всі поняття добра, родини, людських почуттів і обов'язків. Це дуже тішить звабу, надає їй насолоду, живить її світ. Ви, мабуть, помічали або вам казали, що на місяці можна бачити дві фігури, що належать двом братам. Колись давним-давно зваба Луна звабила їх до такої міри, що... Відревнешів один брат заколов вилами іншого і тримає його на них. У дещо зміненому вигляді про це говориться навіть у Біблії. Як свою визначну перемогу над чоловіками, зваба Луна саме в такому вигляді залишила братів на своєму образі. А чому її називають Луна, а не просто Зваба? Луна – це відлуння реальності, дійсності. Ви когось кличете, а коли замовкаєте, чуєте відлуння свого голосу. Кажете, то луна. Місячне світло не є світлом місяця, а відлунням світла сонячного. Коли ви дивитесь у дзеркало, то бачите себе і не зовсім себе, бо у вас міняються місцями ліве і праве, так і у відбитому від місяця світлі. Живе сонячне світло перетворюється в свою протилежність, у мертве. Свого роду – відлуння. Земне життя, відбиваючись від місяця, перетворюється також у його відлуння. Тому і говорила вам зваба, що її тато царює на землі. Та оскільки вона лише відлуння, то її життя тим гучніше і яскравіше, чим воно гарніше на землі. Бо теж земне кохання живить місячне. Вона ще казала, що приходити на землю краще за все на повний місяць. Чому? Вам, мабуть, доводилося співати в порожній кімнаті? Як чудово звучить там ваш голос. Бо там йому допомагає і підспівує луна, яка багато разів, відбиваючись від стін, залишається в кімнаті, накопичується в ній і починає звучати як реальний голос. На цьому дійстві дівчата навіть вигадали, як гадати на дзеркалах. Як це? Хіба можна гадати на дзеркалах? Допитується менший брат. Так, робили це дівчата наступним чином. Сідала в темній кімнаті дівчина перед великим дзеркалом і ставила між собою і цим дзеркалом менше. Дзеркальною поверхню до першого, по боках якого запалювала дві свічки. Після цього починала думати про свого судженого, викликаючи його до себе. Думка з уявленням дівчини про судженого Відбивається від великого дзеркала до малого, і навпаки, утворюючи коридор дзеркал, накопичуючись таким чином до образу, який стає видимим для дівчини. Звичайно, це нереальна людина, а лише її променевий образ, але сприймається очима як реальний, лякаючи того, хто спостерігає, бо з'являється наче з якогось потойбічного світу. Подібне дійство спостерігається і на повний місяць, де другим дзеркалом краще за інші частини землі слугує гладенька поверхня води. І якщо б ви ступили на місячну стежку, то ви б загинули, а ваші душі по ній помандрували б у світ з ваби луни. Вам, мабуть, ще дуже хочеться знати, чому місячне світло ще називають мертвим. Я вже казала, що у віддзеркаленому світлі Ліве міняється з правим, а те, що живило, припиняє живити, стає немовби непридатним для життя, з людського погляду мертвим, але це мертве світло, накопичуючись у воді, робить її теж немовби мертвою, і якщо обробити такою водою рану, то вона гальмує розвиток хвороби на поверхні рани, що дозволяє їй зажити. Тому рану краще спочатку обробити мертвою водою, а потім живою, напоїною світлом сонця. А зараз, любі мої, мені час, бо згасає місячна стежка і я маю встигнути на своє місце. Інакше балакатиму на землі аж до нового повного місяця, якщо не заблукаю зовсім. А ваші кохані живуть на тому боці річки, за річчі. Бувайте. Розтануло перед братами видіння, почухали вони потилиці та й пішли додому, але бабусині слова не забули і наступного вечора майнули в І дійсно, побачили там таких двох гарних, пригарних дівчат, а куди раніше очі дивились буває ж таке Гей, була в мене, коня Колесо! По дорозі, повні пилу, неспішно крутяться колеса воза, запряженого волами. Разом з батьками, хрещеною тіткою Манькою та її чоловіком, дядьком Петром, їдемо до міста з нехитрим сільським скарбом. Наближається шкільна пора. І щоб купити найнеобхідніше до школи, моїм сестричкам необхідно продати хоча б щонебудь. Бо грошей в хаті, як води в пустелі. Можна повимітати в хаті всі закутки. Все рівно не знайдеш ні копійки. Така вона – робота в колгоспі. Щоб добратися до міста, треба їхати годин п'ять, а вранці вже треба бути на базарі. Було мені тоді років п'ять, бо до школи ще не ходив, а в школу пішов у шість. І хоч не хотіли мене брати батьки з собою, та вже дуже просився поїхати подивитись, яке воно – місто. Виїхали години о третій ночі. На возі, окрім товару, була трава для волів, поверх якої лежало рядно, а ще одним можна було прикритися, бо під ранок було прохолодно. Скриплять і скриплять колеса. Про щось розмовляють дорослі, а я дивлюсь на зоряне небо і помічаю, як чумацький віз опускається все нижче до обрію, крутиться, як спиться на колесі. Питаю маму. Мамо! А чому чумацький віз крутиться і ось-ось перекинеться? Мама засміялася та й каже, то не віз крутиться, а зоряне коло. Бачиш, там не лише чумацький віз повернувся, а й інші зірки теж. Вони всі крутяться день за днем навколо небесної осі. А куди воно котиться і хто на ньому їде? Котиться це колесо із минулого в майбутнє а їде на ньому наглядач колеса. А якщо воно їде, то чого крутиться на одному місці? І хто такий наглядач колеса? За ким він наглядає і що там робить? Чому його там не видно? Не вгавав я. Ось послухай те колеса казку. Каже мама. Колись, дуже-дуже давно, тоді, коли ще не було ні людей, ні землі, ні неба, ні сонця з місяцем, Нізірок народився у Всевишнього син Сварок. Коли він виріс, то прийшов до тата і каже, «Я вже дорослий, тож хочу побудувати власний дім, власний світ. Мені хочеться, щоб він був кращий за всі світи, і щоб ти, тату, міг пишатися мною». «Добре», – відповів тато синові. «Я дам тобі коло, а все інше зробиш і побудуєш ти сам». І дав він свароку свастя-свастику, знаряддя, яке звичайне проміння світла перетворює в світловий вихор. А той світловий вихор, вкручуючись у порожнечу, утворює в ній із неї землю і воду, повітря і вогонь, у залежності від задуму, від того, що ти хочеш створити. «Для цього на світло, що йде від мене», – продовжив Всевишній. Маєш накладати думку, і світло понесе її в простір, і там через свастя відтворить її в будові і житті твого світу. Взяв сварок подарунок тата і пішов до неозорого лану своєї мами. І першого ж дня створив там перше велике коло. «Коло нашого з тобою світу», – продовжувала розповідь матуся. «А яке ж те коло? Де воно?» Людина побачити його не може, а лише уявити. Ти ж бачив, як крутиться млин, доки дме вітер. Так і велике коло, наш світ, він крутиться по колу, доки через нього дме вітер. Дихання Всевишнього, або Дух Божий, а наглядачем великого кола і є сварок. «А що далі було?» – питаю. А далі сварок створив маленькі коліщатка стихій і, зібравши їх воєдино, побудував небесний Дніпро, в якому крутяться колеса зірок і планет. Всі зірки і наше сонце круглі, як коло, і крутяться по колу. Ось ти дивишся на зорі і бачиш, як вони кружляють, котяться по колу. А що ще зробив сварок? Усе, що знає людина, крутиться по колу. Літо змінить осінь, за нею зима, потім весна і знову літо. І так рік за роком кружляє земля навколо сонця, а само сонце навколо Полеля – Сиріуса. І це називається роком сонця. Полель крутиться з небесним Дніпром навколо його осі, а сам небесний Дніпро – чумацький шлях – з такими ж небесними ріками-колесами, Навколо ще більших, точніше, навпаки, бо місяць крутить земля, землю, сонце і так далі. Все, що є, живе за одним правилом. Щось крутить його по колу, когось крутить воно. Як в озері. По воді плавають гуси й качки. Їх послід опускається на дно і стає добривом для водорослей. На водоростях – Живуть всілякі комахи. Їх їсть риба, а рибу – качки. Бачиш, все знову йде по колу. Ось тільки є кола, яке ми бачимо, і кола, які уявляємо. Ми їдемо на возі, а він на колесах. Це видиме коло. А ще є колеса розуму, колеса життя, колеса подій, що повторюються, і не можуть повторитись. А чому не можуть? Колесо ж не змінюється, так, колесо залишається колесом, але після кожного оберту з нього щось обсипається, а щось налипає нове, то пил, то грязюка, та й саме колесо теж зношується й старіє. То що і коло сварока постаріє і зламається, так і кажуть старі люди поки сварок молодий, він крутить свастя в один бік, так як сонце навколо землі. І тоді все розростається, все цвіте і все буяє. А потім сварок старіє і більше не може утримувати свастику в просторі. Вона починає викручуватись. Велике коло зупиняється. І всі малі теж. Все розчиняється і зникає до часу, коли знову народиться новий, молодий сварок і не побудує новий світ. А коли це буде? Може завтра? Та ні. Як ніхто не бачив часу початку нашого світу, так ніхто і не побачить його кінця. Це станеться тоді, коли не буде не те, що людей, а навіть землі і сонця. А людина може отримати в подарунок таке колесо свастя, щоб могла робити все, що їй заманеться? Такого, як у сварока, ні. Бо інакше вона була б Богом. Але робити малі колеса вона може, як і користуватись ними. І ти, коли виростеш, теж будеш творити, робити колеса свого життя. За час розмови непомітно сплинув час, потьмяніли і розстанули зорі. За обрію викотилось червонувате жовте сонячне колесо і покотилось по небу, починаючи і продовжуючи колесо нового дня. На те воно і колесо. Кульові блискавки Було це диво зі мною в дитинстві, влітку, в обідню пору. Шкільних канікул, як це розуміють сучасні діти, тоді не було. Нині канікули – це можливість займатися тим, що хочеться. Або просто байдикувати, бо бідна дитина, чи то від праці, чи то від ліночів власного розуму, страшенно втомилась. Для сільських дітей канікули були лише зміною одного виду праці на інший. Найчастіше головним обов'язком влітку було пасти корову. І не лише свою, а ще й одну або кілька чужих, щоб заробити копійку на якусь одежину, на зошити та олівці. Лише не зійде сонце, як уже треба гнати скотину на ярок. З собою, окрім дубця для корови, щоб не лізла в шкоду нічого. Ні іграшок, ні книжок, ні шматка хліба. Замість іграшок було все, що тебе оточувало. З квітів можна було сплести вінок, з лози або осоки, якесь інше дитяче диво, зробити лук і помірятись влучністю, а одночасно поділитися страшними історіями, як то на байраках після грози лежали шматки чогось схожого на холодець, а потім воно розстало. Наш кроботах у Марійки вночі лялька заговорила і сказала, що... Осені не буде, а зразу настане зима і буде страшний голод, а за ним війна. Коли ж нікого з товаришів поруч не було, то можна було спостерігати за сонцем, як воно то зникає за хмарами, то знову виринає, за дощовими штанами з хмар та блискавками, за птахами, різними комахами і стотами, шукати їстівні рослини і корінці, бо їсти хотілося завжди викопувати мед земляних бджіл. Іноді, коли гарна паша і корови не лізли у шкоду, можна було пограти в хованки, у війну, в куховарство та інші дитячі і скопійовані у дорослих ігри. Вільний час, якщо знову батьки не заставляють щось робити, був лише в обід. Сталося те диво після обіду, коли почали виганяти корів на пастівень. День був спекотний, а по обіді, де-неде, з'явилися невеликі грозові хмари. Одна з них краєчком зачепила наш хутір і припустив сліпий дощ. Це коли світить сонце і йде дощ. Ось тут я побачив перед собою електричну лампочку. Точніше, сяючу кульку, схожу на лампочку. Електрики тоді по селах, а тим більше по хуторах, не було, Тож бачив я лампочку лише в МТС, машинотракторній станції. Лампочки мені дуже подобались, і я мав би за щастя мати таку іграшку. Бо тоді, окрім саморобних, ніяких іграшок не було взагалі. Все, що потрапляло під руки, то й було іграшками. Побачивши лампочку, я побіг за нею, а вона від мене гнався я за нею метрів 100, аж поки вона не пришвидшила рух. Затим лампочка почала підійматися вгору та й розстанула. Мені було дуже шкода, що я не наздогнав її, і лише пізніше, коли вже вивчився в семирічці і мені потрапили до рук книжечки про незвичайні небесні явища, я взнав, що то була кульова блискавка. Тривалий час я розшукував літературу про кульові блискавки, робив спроби розібратися в їх природі, та окрім того, що їх можна отримати штучно, нічого, по суті, нового не взнав. Правда, в штучних блискавках була одна вада – вони швидко гасли, а ті, що виникали під час грози, жили набагато довше і часто поводили себе всупереч законам фізики. Іноді взагалі здавалося, що то не блискавки, а якісь розумні істоти. Вагомості останній думці надавали слова знаменитої ясновидиці Ванги, що їй інформацію про те, що було і буде, Надають живі вогняні кульки, а також спостереження багатьох очевидців, які стверджували, що візерунки на полях роблять куліві блискавки, та не прості візерунки, а надзвичайно складні, геометрично неповторні, через які вони не мов би хочуть передати людям якусь інформацію, а може, то вони так жартують з людьми, залишаючи їм головоломки. Звичайно, людині важко уявити життя не таким, яким вона сприймає його через свій особистий досвід. Але зважаючи на те, що весь всесвіт живий і розумний, маємо говорити не лише про життя в біологічній формі, що будується на хімічних джерелах енергії. Жоден закон не забороняє говорити про те, що скільки існує видів енергії, стільки існує її форм життя. Звичайно, за умови наявності відповідного постійного Продовж тривалого періоду часу – джерела енергії. Для підтримки життя кульової блискавки потрібне постійне потужне джерело електромагнітної енергії, що може існувати на Сонці, на планетах, близьких до Сонця, наприклад, на Меркурії, або на таких, де грузові явища практично безперервні в атмосферах Венери та Юпітера. На Землі подібні умови виникають епізодично. А тому про постійне перебування подібної форми життя годі говорити. А ось тимчасово, в якості дослідників і туристів, вогняні істоти залітати можуть. Між іншим, як із паралельних земних світів, також. У поведінці кульових блискавок дуже багато цікавого. Але найцікавіше те, що вони можуть розсипатися на менші, окремі кулі, і помандрувавши знову зібратися в єдине ціле чи не нагадується форма життя мурашник або бджолиний рій. Але на відміну від останніх вони, об'єднавшись, втрачають особистість і стають єдиною істотою. На відміну від біоістот, швидкість обробки інформації і думки у електромагнітних дорівнює швидкості світла, тобто блискавична, А тому варто згадати слова Клізовського про різні форми життя, почуті ним під час подорожі по Тибету і Гімалаях, від мудреців Сходу. Всесвіт по-клізовському Проведіння Боже для користі людської скрило світ невидимий від погляду людського, щоб той не був прикладом зла, розтління і самознищення людства. Преподобний Іоанн Касіан Римлянин Світ ментальний – це світ думки і форми, де думка і форма невід'ємні одна від одної, де думка є форма, а форма є думка. Світ астральний – світ почуттів, світ форми без думки, світ зафіксованих миттєвостей. Світ фізичний – це світ об'єктів, мертвих, розрізнених, конкретних. Ментал є мислеформа, думка-форма. Астрал є форма думки, Фізичний світ є форма бездумки. Простір і час – це арена фізичного світу. В тонкому світі простір і час гублять свою розділену суть. Мешканець тонкого світу сам створює і простір, і час, і сам їх знищує. В силу цього всі явища і речі сприймаються в тонкому світі інакше. Там всяка суть і всяка річ прозорі і видимі зсередини і ззовні однаково. Там немає перспективи понять далеко і близько, тому що все доступно зору. Це світ ілюзій, бажань і поривань. Тут людина все створює думкою і сама є форма своєї думки. Світ ілюзій приймає подобу її бажань і поривань. Всі ці, ці ілюзії, створювані мешканцями тонкого світу, є такими ж реальностями, як в нашому світі об'єкти і речі тонкий світ, світ наслідків для світу земного. В тонкому світі кожен поважає те, що посіяв у земному. Тонкий світ астральний, самоосвітчуваний. У ньому мешканці самі джерела світла і освітлюють простір свого помешкання. Він побудований так, що кожен мешканець може відвідувати більш низькі світи, але без відповідного розвитку Вище піднятися він не може. Маракара – найбільш важке місце в нижчих шарах тонкого світу. Тонкий світ – це безмежні фантазії земного світу. Саме в тонкому світі усвідомлюється, що думка – це все. Що своєю думкою ви створюєте свою долю і долю інших, що думка створює і руйнує, підносить і опускає в безодню. Земна мова в тонкому світі замінена мовою почуттів.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 І сонце вміщує в собі всі зірки, і кожна зірка є сонцею інші зірки. В кожній своя особлива властивість, і в той же час всі речі видимі в кожній. І зміст кожної речі є розум, і сама вона розум. І кожна частина завжди походить з цілої, і є в один і той же час, і частина, і ціле. І хоч вона дійсно постає як частина, але той, у кого гострий зір, бачить її як ціле. Плотін. Священна книга Тота. Щоб досягнути царства світла і проникнути в межі світу вогняного, необхідно скинути з себе всі грубі види матерії і вбратися в світло. Необхідно стати світлоносним. Найважче – це благословення світу вогняного. Такий важкий цей вхід, що, здається, найменша наша клітинка не в змозі перенести цей світ захоплення. Якщо в тонкому світі думка створює, то у Вогняному вона блискавична і зрікається від всіх мір земних, там світ сьомий. У світі Вогняному всі структури світлові, і той, кого вважають нікчемним, нікчемним і залишається. Для нікчемності немає ходу туди, де мешкають могутні вищі сили. Всякий зі світу Вогняного говорить…